«Ні, шукаю її ще й тепер, і не можу її віднайти». Витрасла йому всі лелії зі своєї душі під ноги, а він не пізнав їх. Думав що до такі цвіти, котрі в'януть і в воді відживають наново. Але одні лелії не оживають насвіжу в воді. Не розумів мене, характеру моєї любові не зрозумів. Бог сам всюди не міг бути, і тому сотворив матерів». Каже одна арабська пословиця. Матері не могли всюди самі бути і сотворили доньок і синів, синів для доньок, а донюк для синів. Він був тим сином, для якого сотворила мене моя мати. Але тим часом, коли я розкладала душу свою перед ним, думав він ні, ні. докинула нараз, заслонивши лице руками. Того я не вискажу. Одного дня, – говорила далі по хвилі глибокого віддиху, – розійшлися ми лише так, до завтра. Я з усміхом на устах і сонцем у душі, бо ми мали знов побачитися. І не побачилися більше. Від'їхав, а ліпше сказати – втік. «Чи ти, Марто, не згубилася коли в твоєму житті від своєї матері у великім місті? Я згубилася раз семилітньою дитиною». І таку розпуку, і жаль, і страх той відчула я вдруге лише тоді, коли побачилася нараз без нього Не знала, що з ним сталося, бо до нас не заходив він ніколи Шукала його там, де звикли його бачити, відтак і там не бачила його ніколи Шукала з розпуку в грудях, бігала між людьми вулицями і трохи не питала кожного прохожого Не бачили ви його? Був і нема Був і нема, але ніхто його не бачив з того часу перестала я з душі сміятися. Пізніше довідалася я, що його перенесли на іншу посаду. І він від'їхав. Не прощався зо мною, бо, як казав, не мав відваги ломити мені серця. Я була лише до любові, казав, і не належала до тих, що їх беруть за жінки. Щоб ти знала, Мартухо, говорила вже цілком спокійним голосом, що це не видумка, але правда, і він любив мене. Оженився потім із донькою якогось багатого броварника і живе ось тут Але він уже не той, що був із подібним духом Вона запанувала над ним так, що стратив цілком первісний характер своєї істоти Став об'єктивною машиною І вся барвність і звучність його єства і гнучкість його душі зникли Не наче без характеру остався «І ти не бачилася більше з ним?» – спитала я «Ні» Лише три рази зустрітилися. Розминаючись, уп'ялив на мене очі, мов би хотів поглядом своїм прив'язати мене навіки до себе. Навіки! Поглядом, Мартухо, що цілував мені ноги. Потім розсміялася тихо з глумом, що мене аж морозом пробігло. «Жалує за мною, Мартухо», – додала зниженим голосом. «Жалує і каже, що його переслідує прикре прочуття, що чує мій плач, тихий, задавлений плач, що стрясає ціле тіло, тому що потайний. Але я не плачу, не плакала навіть. Мені не жаль за ним. Він навчив мене ненавидіти і задавив цілу мою істоту від голови до стіп у покорення. Був першим, що дав мені відчути поганість покори». Від часу до часу відчуваю на своїй душі ту брудну пляму, і, мабуть, не змию її ніколи. Я подала йому свою душу, розложила її перед ним, мов вахляр, а він – мужик. З неописаною погордою вимовила це слово. Здавалося, коли б учув він це слово і тон, яким вимовила його, був би вбив її. Більше не любила я нікого в своїм житті. «Але воно добре», – додала, поглянувши повним сіяючим поглядом до другої кімнати, де стояв її улюблений інструмент. «Бо можу цілу душу віддати резонаторові, і я віддаю її йому. Коли сяду до нього, находжу рівновагу свого духу, вертає мені гордість і почуття, що стою високо-високо. Зате й граю йому звуками, яких не почує від нікого, і буду йому грати до останнього свого віддиху. Я знаю». Він останеться мені вірним. Він не мужик. Не з того дерева, що виростає на широкій дорозі, але з того, що росте на самих вершинах. Я його музикант. Встала і отворила широко рамена, мов би хотіла обняти кого, а очі її, великі, смутні очі, засіяли дивним блиском. Відтак опустила руки». «Пожди», – промовила, – «як йому заграю, коли піду до консерваторії, і як він буде відповідати? Наша музика запре всім віддих! Тепер я ще простий музикант, не вдам так, але відтак, і я, і він розживемо вповні!»